Vajzdojmë me librinë të shmuar, shërhu sunet e autorit imam Elber Bahari, Rahim e Allah. Përmendëm disa prej fjalëve të Selefi që i ka përmend autorit Rahim e Allah, në livje me rëndësina sunetit edhe vlerën e udhëzimit në sunet, rëndësime e ruajtjes udhëzimit e kështu më radhë. Edhe në vazhdim, vazhdojmë me këto fjalët, imamëve të tabiën dhe të cilët kanë thonë dhe të fjallë të njash men lidhe me vlerën e sunetit dhe po stresin dhe rëzikun e bidatit prea tjere fjallëve në vazhdim e premenë fjallën e Sufjanë të thawrit rahimën Allah thotët, wa qale Sufjanë të thawrit men asgha bi udhunihi ila sahibi bidatin kharaja min ismeti Allahi wukkila ileha yani ila al bid'a ka thon Sufian al-Thauri ka thon Sufian al-Thauri kus ehab vesin e ti do methon kus se dëgjon njeriun e bidatit per abidaxhin ai ka dal prej mbrojtjes allahut dhe os lën në mbështetje te bidatëve Sufjanë e Theuri është një prej imamve të islamit, prej djetarve më të mëdhen, edhe këtë fjalë me siguri e kanë zjerë prej argumenteve prej diturisë të ti madhështore, a i ka qenë dëmë thënë prej detrave dhe maleve të diturisë, imamve të diturisë, edhe kuptohet se në hadithet shumëta, Shumë për e tyre i kemi përmendur, sidomos gjithë shpegimit këti libri, se për nga meri sëllallahu a nësëllim ka paralemru prej uljes me njerëzit e këqin. Ka paralemru prej uljen me njerëjnë që bënë mëka të kështu mëradh. Edhe prej kësaj e kanë zirë Sufjanët Theuri, këtë kët fjalë nuk ka dhe një argumentë, drejt për drejt, kështu që thot, për, prej kuptimit të argumenteve, e kanë zjerë rëzikun edhe damin e madhë që e ka njeri ju nëse ullet ose nëse dëgjon prej bidatëzive. Menë ësë ga bi udhuni hi, prakush dëgjon me vëshin e ti, i la sahibi bidha, thotë një thirës të bidatit ose një njerit bidatit, ka thonë, kharajë min ësmet illa, dom thonai nuk është në mbrojtjen e Allahut, ka dal prej mbrojtjes së Allahut. Dhe kjo është gjithashtu e nxjerrt prej Librit të Allahut dhe Sunetit e Pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, pasi Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka paralajmëruar me paralajmërime të mëdha kundër uljes me njerëz të këqij, përgjithësi, edhe kundër mbrojtjes bidatxive. Pasta edhe për disa prej bidateve që akumas kishin dalë në kone pëngamirit sallallahu nësillim Ka fol për këvarit, për kaderit, edhe në për gjithsi për bidatin Pra pëngamirit sallallahu nësillim vazhdimisht ka paralemru prej kësaj qështjeje Dhe Allahu ka than, feljah dheri lëdhine ju khalifune anë emri hi Pra dhe të kënë kujdes ata të cilet e kundrështojnë urdrin e pëngamirit sallallahu nësillim në të sipër hum fitnë sa tiro do të ndodh një fitnë thot prej këtyre argumenteve të përgjithësi e kanë nxjerr këtpë se kuptohet që ai njerëj që kundërshton urdhrin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem ose ndalesën ditë me këtë ai nuk është mbrojtën e allahut se allahu është ai që ka kërcnuat ata të cilët i kundërshtojnë urdhrat e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem se do të jenë telegram eh, në të mbështeten veten e tyra wa man yusaqi ir rasule min ba'di ma tabayyana lahu al huda, do thon ku se kundërshton të dërguarin pasi është var i qartë udhëzimi, wa yattabi ghayra sabeelil mu'minin veçëndjek rrugë tjetër nga rruga e sahabeve, nuwlihi ma tawalla, do thot pra kuptimi është se Allahu e lë atë njerëz nuk e mbronë, për e lënat rrugë që vete ka zgjedhë për vetë vete, edhe pas thaj përfundimi të i është gjëhenemi edhe vendike që është aji. Pra ndaj, ati njeriu që i në dëgjon bidat gjitë, i thuhet, mose bëj këtë, sepse i dërguar i sallallahu aleyhi vën sallem të kandalu. Pra nuk është qështja e largimit për i bidatit asë nuk është qështje politike, asë personale, po është diçka për cilën në ka ndalu për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam. Gjithashtu ka thanë Allahu, fa emme lëdhine, fi kulubihim zejgun, fa jetë të biune ma të shabë ha minhu. Dhe më thanë, ata të cilët kanë devjim, shtrembrim, lajthitjen zemrë, ose smundjet zemrës, ata shigojnë, mërën me argumentet që nuk janë të drejt për drejta, nuk janë 100% qarta për së cilin njeri, edhe ka thonë për nga meri sallallahu, më nësëm kurtisosh ata që mërën me ajetet jo kretsisht qarta, atë heret dhije se këta janë ata që i ka përmendallahu dhe ruhu prej tyre. E kështu më radhë, du më thënë ajetet shumë ta, besoj që shumë prej tyre kemi përmendur gjatë këti librin por ajo që është për hap të njerëzit për ta mbrojtë bidatin edhe devijimin për të mbrojtë kokat e tyra është se thon ti dëgjojë ose lexojë librat me rehakun le batilin e lexojë librat e e xhuanul muslimin ve librat e xhamat te librat e sufive librat e, e gjithë i dateve, do të thonë të gjitha grupeve të pidateve, edhe merë hakun dhe le batilin. Thot ai njërë, s'ka fillon me të su fenë e Allahut, nëse fillon me lezun libra që janë të mbushur me devime, si do ta marrë vetë cila është hak aty dhe cila është batil. Ndoshta s'e diçka për batilit dhe mendon se është hak e merr. Ndoshta s'e diçka për hakut dhe mendon se është batil edhe e refuzon. Mthon ai që nuk ka nuk e ka të fuqi të diturisë. ë ai nuk ka të drejtë ta dëgjojë edhe batilin sepse i përzihet e vërtetës me të pavërtetën. Edhe ata që e thon këtë këtë rregull thon për të gjitha sektet, secili bidaxhinë se vjen edhe kur pyetet a bën me lexuar këtë apo sa bën me lexuar atë ose kemi dëgjuar dietar të thonë se ky është i tevi u thon lexo merr hakun le batilin po nëse vjen te një diber i dietarëve të sunetit ata thonë mos e lexos se ky nuk është për ty nuk është nuk është nivelin tënd sëndos si, si mos shumë shumë prej eh, isbive se si vonse për këtë libër te Imam Berveharit por Lëmiroj më parë Lëmirim sum fuqishëm se thonë nuk është për fillestar, nuk është për e keni dëgjuar edhe për librin e Sheikh Albanit për formën e Ramazan, se të kan thonë nuk është ajo për xhamatin, është vetëm vetëm për disa njerëz akademik sigur. Siç u stai. Ëm. Por do thotë librat e Bidatit nuk guxon ose njerëzit e bidatit gjithashtu nuk, nuk zonë të dygjoj, ai njerit që nuk është i pajisur me mbrojtjene duhur prej devijime dhe. Ma dhe këtu nuk mi afton vetëm dituria, nuk mi afton vetëm dituri. Ka njerëz prej djetarve të mdhejnë që kanë fillu me lezu libra të bidatit dhe, dhe kanë deviju. Ose ka disa persona prej djetarve të mdhejnë që janë taku me bidatëgjive, me mendim të mirë, janë shëqru me ata dhe kanë deviju. Ka gjithashtu e, raste ku jo që kanë digju prej bidatëgjive dhe kanë mësu, po kam orë grua prej bidatëgjive edhe plus me qëllim që ta vudhëzojnë sënet edhe ka deviju. Dhe të nuk mi aftonë gjithashtu vetëm dituria, por duhet me pasë edhe karakter të fuqishëm edhe që ndrujshëmëri të fort prandaj kuptohet se duhet pa tjetër që të ketë dikush që i ledzon ato libra edhe që i dëgjon devimet atyre dhe i refuzon pasi ato përhapën mesin e muslimanve duhet pa tjetër të ketë lufttar të vërtet në rrugën e Allahut që i i as dizojin impostin bidatat edhe devimet që përhapen, edhe ata janë dietarë të mendënt e xherfata e adilit, dietarë të mendënt e sunetit, të cilët e e pastrojnë, fen si ka thën pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e, pa, e pastrojnë ato që i mvisën në fyze komentimet e injorantëve, ato shtrëngimet e ekstremistëve këtu me radh, edhe i sqerojnë, ata i lezojnë Libra të bidatgjibë Ose i digjojnë fjallë të tyra Dhe i refuzojnë atë Ose përzihen me ata Duhë më thonë një shkojnë Direkt edhe i refuzojnë Dhe të tajon është për një grup Të veçant njerëzve Por shumica e njerëzve Me të vërtet ndikohen shpejt Prandaj këto fjalli kanë thonë Se lefi nuk është Ata nuk kanë pasë përvoj Ata kanë pasë një herdituri që e kanë marë prej sahabeve direkt edhe gjithashtu kanë pas përvoj edhe kanë pa e, e kanë pa ndikimin edhe kanë pa ndodhit që ndodhin edhe rezikun edhe pranda i kanë thonë këta fjalë si që është kjo e, sufjan e theurit Rahime Allah edhe me të vërtet ka njerës që i njohim ose që si njohim edhe kemi të gjuh përta qi kanë qenë prej njerëzve që kemi llogarit më të fuqishmit në sunet, por kur kanë filluar t'i dëgjojnë njerëz të devijum ose njerëz të mashtrues, pas një kohe janë bërë prej luftëtarëve më të fortë të devijimit edhe bidatit edhe prej luftëtarëve më të ashpër kundër selefive dhe kundër menhejit selefi. Kjo e gjitha kjo për shkak se nuk i kanë respektu këto urdhra të uh, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për largimin prej njerëzve të devijum edhe për njerëzve të këqij. Më tutje thot autori rahimahullah wa qala daud ibn bihind auha Allahu tebaraka وتعالى ila Musa ibn Imran. Do thonë Daud ibn Bihind ka than Allahu i lartësuar i i ka spav Musa ibn Imranit. Salallahu alaihi wa sallam Latu gjalis ahle lbida Mosul me bidatëgji Fe in gjaleste hum Fe hake fi sadri ke shej U mimma je kuluna Akbet tuke finari gjehennem Më thënë qëfëse ulesh me ta Edhe të futet në zemër Diçka prej asaj që thonë ata Atëherë dhe të fusë në zjarin e gjehennemit Kjo fjalë duket Sikur është prej Transmetime dhe të Israel, bënu Israelve dhe më thënë Israeliat që ka të bojë me atëse qëka i ka shpal Allahu Musait Aleyhin Salatu Veselam dhe dihet që ështëja për transmitimet e Israeliateve ato transmitohen asë nuk përgjënjështrohen asë nuk bazohemi në to mirë po kjo është diçka që ka vërtetimet shumë të ankuran dhe sunet për pejgamberin sallallahu alei ve sellem siç thamë ka para lajmëru kurr ndër bidatit ka urdhru për të mos u ulur me ta edhe për të larguar me ta në prityra edhe kuptohet se kundërshtimi i urdhrave të Allahut edhe pejgamberit sallallahu alei ve sellem sjell krcënimin me xhehenem edhe gjithashtu u lia me njerës të devijuar edhe njerës të këqin pa tjetër se le gjurëm në zemër edhe në qëfëse fillon të hyje bidati dhe devijimin në zemër dhe nuk, nuk shërohet shpejt me ilacin e argumentit sunetit a i shumë shpejt përhapet edhe bahet së mundje vëtëkje prurse dhe pashërueshme pas taj ka thon kalle fudelib në iadh Më në gjallës e sahib e bidra Lem juqtël hikme Më thënë Fudajlip në iad Ka thënë Kus ullët me bidatëgji Ati nuk jeshtë dhënë urtsia Nuk ka urtsi Hikme Kurse ata thënë hikme Në kohën tonë fjalla hikme thën, Më ullë me së cilin Mësë me, mës me refuzu bidatëgjit Mësë me sëqarud vërtetën Edhe thënë përdor hikme çfarë është e hikme? Hikme ka definicion në Islam, është që vendoset secila gjë aty ku e ka vendin. Edhe prandaj butësia me pasuesit e sunetit, do të thot butësia ka vendin në raport me pasuesit e sunetit. Aşpërësia ka vendin në raport me pasuesit e bidatit. Edhe kjo është hikme socjerimi vendin e ka te pasues te sunetit, te njerste mir te devotshum. Kurse largimi dhe bojkotimi e ka vendin te pasues te bidatit ose mokatart, haptas e ksome radh, domethan kjo esht hikme, te dish se cilin sen, se cilin coshtje ku ta vendosesh. Kurse ajo qe pretendojn se esht hikme me hesht edhe me bashku me zdo devim, ajo nuk është hikme. Edhe këtë fjalë mavështore e ka thënë ky imam i sunetit Fudail ibn Iyad, rahimehullah, ka thënë kusulet me pasuste bidatit, ai nuk ka hikme, nuk Allahu nuk i ka dhënë urtësi. Kurse Allahu ka thënë në mënyrë jotull hikme, faqad u dhe men yut al hikme faqad utiya khairan katira, pra kujt i jepet urtësia, atij i është dhënë Mirësi e madhe ose mirësi të shumta. Kjo pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Methalu'l jalis salih wal jalis su'i ka hamilil misk wa nafikhil kir." Do të them simboli për shoqun e shoqëruesin e mirë dhe shoqëruesin e keq është si shoqërimi me bartsin e miskut dhe e, farkatarin që i fryn çemirit. Edhe ka këtë shembull e ka xheru pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ka thënë pra nëse rri me bartsin ose shitsin e miskut, ose do të blejësh diçka prej tij, ose do të dhurojë një erë të mirë, ose do të sjosh të paktën prej uljes me të, do të sjosh erë të mirë. Do të nohatës, edhe do të ndjesh erë të mirë. Kurse më farkatarim ose do të dijëge rrobat, ose do të ndjesh edhe do të nuhatësh ertë keqe. Këtë kjo është nxitje prapë nga prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të ulur dhe për të shoqëruar me njerëzit e mirë që janë si shembulli i shitcit myskut. Dhe është gjithashtu para lajmrim ndaj atyre që kanë devijime edhe shtrembrime në fenë Allahut. Pastaj e ka përmen prapë një fjallë tjetër të fudajlë bën e jadit dhe Në vazhdim janë gjitha e fjallë të thuesë të fudajlë bën e jadit, rahimën Allah Të tanë, <coughs> la të gjallis me asahib i bidra, la të gjallis me asahib i bidra Fe inni e khafu pra me, e në tenzile alejka lëna Pra mos ullë me pasues të bidatit, pasi kanë frikë se do të zbresem bëty malkimi malkim Allahut Edhe kjo është një prej paralajmrimeve që i banë fëdaj libën e jadë prej uljes edhe shëshirimit me bidatëgji, sepse, vërtet, uh, me të vërtet, ulja me bidatëgji, pra si të thamë, është kundrështim i urdrave të Allahut dhe pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem, edhe me të vërtet, eksiston frika që në bjatë me gjlisë bretë malkimi Allahut. Aja është krecisht i kundërt me e, me gjlisin ku përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, Për cilën ka thonë pengamiri sallallahu në sëllem Se atyre u zbret qetsia I përfshin mëshira I mbështjellin me laiket Kurse e kunder ta është Me gjliset ku përmenden Fjallët e Allahut dhe shtrembrohen Ato që Pengamiri Allahu subhanahu teala ka thonë Mosull me ta Edhe në qëse shejtonit bënd që harosh, atëher, të harosh Atëherë pasi të kujtohet Ose të të dhvi për kujtimi Mosul me popullin e padrejtë, valimin. Dhe të e, Allahu subhanahu wa ta'ala, kështu i ka qujtë me gjliset e njerëzëve të vijumë, të cilet i përmendin fjalët e Allahut, talen me ato, ose i shtrembrojnë ato, i apin komentime të shtremrëta. Edhe fudeli ben iad nuk thot se do të vije malkimi Allahut, pasi kjo të vijet, çostja s problemit edhe dënimit, os çostja e hajbit për të cilën duhet argument i drejtë për drejt prej kurancës së shenjtë. Por ka thonë fa inni akhafu an tanzila aleika al-la'na, do të thonë kam frikë se të vjen mallkimi ose zbret mbi ty mallkimi i Allahut. Edhe kjo gjithashtu është diçka që është përmend në hadith, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ahtethe hadethen e wawa muhdithen më thonë ku se bën një bidat ose mbrojnë një bidat zi faalehi la'nëtullahi wal melai keti wan nasi e gjmein më thonë atyre u takon malkimi Allahut i melaikeve dhe i të gjith njerëzve dhe mbrojtja bidat ziut është në forma të shumta një prejtyre është që ti justifikohet Ruga ati, një është që të heshtet ndajti i mos të flitet, po edhe soqerimi edhe ndetja me ta është një prej atyre mënyrave të mbrojtjes bidatëzijut, edhe pa tjetër se nëse njëri ju e mbronë këtë mënyr bidatëzijun ndihmon shkatrimin e fejs edhe emeriton thot malkimin e Allahut Subhanahu wa Ta'ala Pastaj that wa qala Fudayl al-Fudayl ibn Iyadh man ahabba sahiba bid'ah ahbadallahu 'amalahu wa akhraj nur al-islam min qalbi. Do thon kush e do bidaxion Allahu ja azgjison veprat dhe ja nxjerr drejtën e islamit prej zemrës. Kjo është uh, një kit fjalë ka problematik Dëmë thënë pasi e thot në më mënyrë të prerë këtë dë dënim Se Allahu i asgjison vejprat Kurse asgjisimi vejprat e dim se është vetëm në rast kufrit ose shirkut Si ka thënë Allahu i lartësum Walau është raku le habita anëhum ma kanu i amelun Dëmë thënë që fse bëjnë shirkë atëherë u asgjisohet gjithë që ata kanë vepru Pra ndaj ne nuk e bëjmë qafir Se cilin bidat gji Pra nuk e shpallim kafir Se cilin që bënd bidat Pas i ka prej bidateve Që nuk e arrin shkallën e kufrit Mbeten në Kornizate Asaj që quet bidat Shpikjen fe dhe që është prej mëkateve Më të mëdha Por me të njeri nuk del prej islamit Edhe nuk themi ne për atë Se janë asgjësu veprat Megjithat ajo veprë është e refuzuar, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi vesellem, men amil 'amalen laysa alaihi amruna fa huwa rad. Domthon, kusë bën një veprë që nuk është sipas sutd vriton, ajo është i refuzuar. Por për vetë se i refuzohet vepra nuk i pranohet. Domthon, në këtë aspekt vepra jashtësohet. Pra veprë, atë veprë që e bën jo sipas sunetit, e bën me bidat, ajo veprë është e jashtësuar, nuk pranohet tek Allahu, por edhe mundet me pas dënim për atë që e ka vepru kurse vepër atjera nëse i banë si pasunetit kërse në namazin e falë si pasunetit e agjerimin agj e ramazanit e banë si pasunetit e kështu me rad ato janë të pranuara të e atë vepër që e banë me bidat ajo nuk pranohet por në që se shpik bidat atëher ose e banë dë një vepër dëmë thënë si pas bidatit atëher mundet e, atë e dhe me pas dënim për atë të këllahu subhanahu wa ta'ala dhe në këtë kuptim është fjallaj për nga Merit sallallahu wa sallam kullu bidatin dalale se cili bidatë është devim vë kullu dalaletin finnar më than zdo devim e ka përfundimin në zjarë thëtë në gjëfë se është prej bidatëve që nuk e arrin shkallën e kufrit, aja është i kërcnum më zjarë, por në qovë se a është prej bidateve, se shumë prej bidateve janë edhe kufrë ose shirkë, atëherë aja është përgjithmonë në zjarën e gjëhenemit. Prandaj, kjo që ka thonë se aji i cili e do bidatë gjionë, Allah u jazë gjësan veprat, aja është që është tje që duhet të analizohet, do të thonë nuk është ashtu në përgjithësi, nëse është bidatxhiu që ka që thret në bidat kufër, atëherë me të vërtet veprat e tija azhsojnë të gjitha, nëse nuk është bidati ti kufer, atëher, të pra që i tij kufër, atëherë azhsohet vepra që ai ka bërë me bidat. Edhe ka thënë se janë xhir Allahu dritën e islamit, nurin e islamit prej zemrës. Kjo mundet me pas kuptimin e saktë, do thotë se njeri nuk e ndjen e mbëlsin e imanit edhe nuk i vlerëson gjërat me nurin e islamit me driten e islamit më thënë, nëse njeri u shëqrojët me bidatëgji i do bidatëgjit edhe e lejon e hap dherën e bidatit atëher nuk ka sukses pre Allahut edhe në qështje tjera që nuk kanë të bojnë me atë bidat ose me atë drejtim ku e ka dëvimin nuk i jep Allahu sukses që ti kuptonë çështjet edhe ti vlersoje sipas dritës së Islamit, sipas Kuranit dhe Sunetit. Dashuria dihet, do të thënë dashuria është vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kundërta, urrëtit janë vetëm për hir të Allahut. Do të thënë nëse një njerëj është musliman pasues i vërtet i Sunetit meqemedit sallallahu alaihi wasallam njëri i devotshëm sipas asaj që duket, i përpikt në ndjekjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhissalam ai duhet, do të thonë është obligim të duhet dhe duhet për shkak se ai e pason atë rrugë me cilën është Allahu i kënaqur, do të thonë atë rrugë që e do Allahu. Por nëse njerëzit e atyre që e kundërstojnë këtë rrugë, qoftë pak ose shumë, ai është obligim të urrehet. Edhe nuk ka sihribia hakdallahu është qëronë shumë bukur me argumente se nuk ka diçka që është e përhapur shumë, ma dhe dhe të disa se lefi se bidadziju ka një pjesë të dashuris varsisht nga suneti që e pason, edhe një pjesë të urejtjes varsisht nga bidati që e bën në më thënë, kjo është shumë e përhapur për nuk është e sakt nuk ka është kjo në realitet buron prej të ikhwanur musliminve që i thojnë muazenat të më than që të mbahet baraspesh mes të mirat të i përmenden edhe të mirat edhe të këshijat edhe një pje, të thot pjesërisht duhet pjesërisht urejet nuk kashtu edhe nuk mundet mu paramendu që një zemër e, një kosisht edhe me dashti kanë edhe me urejt për ka dashuri përpasuesi të vërtetë sëmnetit edhe ka urrëti për kundërshtart. Për pa parësish, më parësisht sa kundërstojnë me kufër, yhudit, edhe krishterët, ateistat e tjera e tjera e tjera, rafida e këtu me rad, ose kundërstojnë me ndonjë bidat. Urrëti, domethënë ata e meritojnë urrëtin për hir të Allahut ndaj tyre. Po kuptohet se urrëtia nuk është e një skalde, domethënë nuk urrehet një soj sikur mosbesimtari si, mos si bidatxiu edhe në qëpëse ka përshenu luft mes bitatëgjive dhe mos besimtarve pa tjetër se ne indihmojmë bit, bitatëgjive edhe pse i urejmë, dhe më thënë indihmojmë luft kunder mos besimtarve por urejtja ndaj bitatit është e plot nuk ka aty me thonë se ne këta pak i duam pak i urejmë dhe të kjo është në bastë argumenteve që i ka përmenë që i hrebia dhe fjalëve të selefit Nuk ka te librat e selefit nuk është përmend dikun se bidaxhin duhet një ë do të thotë 50% me dast, 50% me urrejt ose 60% me dast tek këtë radhë kjo është ë parim i shpikur i mvonshëm, nuk është prej parimeve të selefit salih. Në vazdim thotë وقال الفضيل بن عياض اذا رايت اذا رايت صاحب بدعه في طريق فجز في طريق غيره do thon qoftë shën një bidaxhi në një rrug, atëherë ti me rrug tjetër. Do thotë kjo është prej para lajmrimit sum të fuqishëm të selefit në lidhje me uljen me ose shoqërimin me bidaxhin. Do thotë as në rrug, që mos takosh edhe të largohesh prej tij po ashtu ka thonë në lidhe me këtë du të sëqerojmë të fjallat tjetër në shabha ka thonë Fudeli Bnejad men adbëm e sahib e bidatin thekad e ane ala hedmi l-islam më thonë kushe e madhron një bidat zhi aj e ndihmon shkatrimin e islamit kjo është e qardë më thonë se bidat i është shkatrim i islamit zdoherë kur lindë një bidat vdes një pjesë e islamit, vdes një pjesë që është prej sunetit e, pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, edhe nuk do shumë sëqerim se bidati është diçka që ka dal pas kompletimit të islamit, dhe më thënë pasi është dbo islami i plot, dhe më thënë e që ka dal është jashtë islamit, zdo bidat, zdo lojtë dëvimi prej khavaricve, murgjieve, e, rafidive, nasibive, gjëhmive, edhe tjertë pas taj mojtë të zilit e kështë nëmerav ata janë jashtë islamit të thot bidatet e tyre nuk janë diska të islamit si që ka thonë një hodgj të ju në Kosovë ka thonë që ditna me disa njerës edhe aj logaritet prej thirës vëndësunet po është shumë larkë prej kësaj ka thonë që ditna me disa njerës që nëse përmendet me vludi din me pru argumente së është bidat e kështu me radhë, e në qësë, e kur vjen viti ri nuk, që nuk është as pak islamë, këthër nuk flasin gjëja me vludi është pak si islamë, më thënë edhe me vludi nuk është as, është as pak islamë, thët nuk është e, ose është islamë që i ka bëpë nga meri sallallahu a nësëllem, ose nuk është thët nuk ka diska që është pak islamë, diska që nuk është hitë a njeri që embron bidatin, ose i livdon bidat gjitë, të më thënë e kanë dihmu shkatrimin e islamit, sëpse me livdatën edhe përkrahjene e bidat gjive, përhapet devijimi, dhe vijimi, dhe harrohet suneti, harrohet islamit, edhe se, e shojmë se, dhe thët, si, si gjosh në venet tona, pëthuj se nuk kanë vetë për islamit, ashtë gjapër vetë se e emrit, të më thënë me përhapjene bidatit. Ma dhe dhe vetë hë gjavartë, Këtë e thonë, se me vludi nëjka rrujtë rrujt islamin. Që i veç me vludi ka me të prej islamin. Që nuk është në islam. Të më thonë se, realitetë kurdjonsë ka me të një periudhë. Pëtash, alhamdulillah, ka ka fillu një këthim e, i madhë në islam. Alhamdulillah. Me, me mangësit shumë ta. Por, para një kohë e me të vërtet, nuk pa të mbet, pëthu e se, asdja prej islamit. Ose, nuk ka mbet asdja. Më thon përveç me vludit edhe disa bidateve tjera, që nuk janë realitet prej rrugës për nga merit së lëllonese. Pra ndaj nuk është për tu cudit, pra është shumë e qartë, i kanë thonë, këto fjalli kanë thonë, këta njerës se lefit, cilet e kanë marë diturin prej burimit, prej sahabëve, edhe e kanë këtë kuptim, duke cikur si kanë jetu me shekuj, edhe e kanë dherejt në umetin islam se që kanë dodhë edhe me të vërtetë fjalët e tyre dalin vërtet ata plota praktikisht edhe në kohën tonë, ai që ndihmon bidaxhin e ndihmon skadrimin e islamit. Pastaj ka thon woman tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzala Allahu azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kush uh, i buztes bidaxhiu Aja ka nëndësmu atë që Allahu ja ka zbrit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Dëmë thënë e ka nëndësmu kuronin dhe sunetin. Kjo fjallë është dëmë thënë e, edhe kjo në përgjithsi nuk mund pëthuhet pasi dikush duhet mi thirë, bidatë gjithë, duhet mi bo davet. Edhe për mi bo davet, patitër të me pas s'jeljet mirë, edhe ndoshtë edhe me busqesh, me përshëndet, edhe mi folë. Këtë qëllimi është e, të kshilohen Nuk është qëllimi këtu më thanë që të lejo e të shëqërimi Që të ulesht, hasht, pisht, qeshës, të lasës, jo Por, pa tjetër se kur do me kshilu dikën Duhet mju qasë me buzqeshje, me përshëndetje, me fjallë të mira Edhe mi tregu se ja do të miren Që me largu prej i bidatit edhe me afru në sëned Kjo është kuptimi i davesë Nuk do me thanë që për t'i ba davet dikujt, duhet mu shëqru me dite, me jave, me vjet, edhe me hangër, me pi, me ta, me fol, me kesh, aje nuk është davet, aje është shkrirje, edhe devijim, realitet. Thët, pasi rikot gjatë edhe i digjon vetëm devijimet e tyre, ose të pakten, e jeton dopsin e tyre, aje pa t'i tërsen dikonu më thënë njëriu gjithmonë ndikohet prej e, rejthit, prej shëqiruesit edhe prandaj njëriu duhet tjetë i kujdeshëm e, kjo në qofëse kjo busqeshja është në formë pajtimi me atë njëriu se në formë dashurije dhe muhabetë dhe qeshje e kështu më radhë ajo nuk ka dyshim se është në nëshmim për atë që ka zbrit Allah subhanahu wa ta'ala kur po çoqsa të pushtesia për t'atakou për t'ia ja thonë një këshillë, për t'ia ja treguë një argument, ajo nuk hyn uh, në këtë fjalë që e ka përmend. Gjithashtu edhe në lidhje me ndrymimin e rrugës, me ndryshimin e rrugës, po ashtu nuk uh, nuk do të thotë që prej secilit bidaxhi mehiq në këtë mënyrë se ka njerëz të cilët duhet thirrën në sunet, për ata që kanë fuqi të thrasin. Domethënë ata që kanë detyrë apo kanë fuqi që të flasin edhe të sëqarojnë, pa tjetër se duhet takohet, ose të shkojt e me gjliset e tyre të ju flaset, të i tregoje, ose të dalet në gjami kur flet, do më thënë, a i që tret në bidat të i refuzoje bidatet, ose takoj i njerëz individ që ti thrasen sunet, ajo është, nuk ka dushim se është e qartë dhe e lejuar, edhe aty nevojitet, do më së dhoshëm, busqeshje dhe fjale mirë por ajo që është për qëllim është ndalimi i rrept i shoqërimit, do thën shoqërimi që nuk sjell përmirësim, shoqërimi që është humbje e kohës në realitet, më pak, më pak ato që mund të thuhet për shoqërimit me bidaxhi është humbje e kohës. Por ajo humbje e kohës pati të lë dhe gjurmë tjera negative. Kjo është prapërisht kuptimi i kësaj që e ka thon. Pastaj ka thonë, u e mën zëwa gjë kerimet e hu me më pëtëdi inë, fekad këta a rahimëha. Dëmë thonë, ku se marton e, vajzen të cilën e kanen kujdes, me aj, thoni, ka nënkujdes me bidatëgji, aj, dëmë thonë, i ka shkëput lidhet familjare me ta. Nuk e ka, nuk është kujdes për lidhjen familjare dhe e, atë që Allah në ka urdhru ta rujmë edhe kjo nuk ka dyshim pra nëse bëhet fjalë për shoqërim për disa minuta ose disa orë, ç'është kaq e rrezikshme dhe kaq e ndaluar, kuptohet se më a dhën atë që Allahu ti ka bë përqjeç për të, do të thon vajzën ose motrën ose dikant që ti ke përgjegjësi, më a dhën bitaxhis që aj të jetë zotria i saj, edhe të jetë në shoqërim me të të vazhdueshëm edhe të jetë në nën mbikëqyrjen e tij kuptohet se kjo është dëm i më i madh që ja ke bë, asaj të cilën e ke pas amanet. Edhe është sjellja më e keqe, edhe dëmtimi do dë të thonë skfutja më e keqe e lidhjeve familjare. Edhe ka thonë manfun u men tabi'a jenezet e mubtadin lam yazal fi sakhatillah hatta yarji'. Do thonë kush e përcjell xhenazen e bidaxis ai vazdon të jetë në zemrimin e Allahut derisa të kthehet. Edhe kjo është prej këtyre fjalëve që kanë të bëjnë me dënimin dhe shpërblimin për veprat. Ajo nuk merret prej njerëzve, do të thonë merret vetëm prej Kur'anit dhe Sunetit. Nuk ka mundësi që caktohet kështu dhe një dënim i caktuar ose shpërblim i caktuar por e, kjo dhe, dhe në përgjithsi kuptohet si që tham bidatëgjit cilet nuk kanë dalë pre islamit nuk, e, nuk është bidatë i tyre kufër ne nuk i bajm qafira se cilin bidatëgjit edhe kuptohet se u afalim gjenazën muslimanve, pa marrë parasyshet në që, në që se kanë qenë më katarë ose kanë qenë bidatëgjit por brenda islamit përveç atyre që është qartë që kanë dalë pre islamit edhe kanë gjiku njërës kompetentë se a, ata janë qafira, atyre nuk a falim gjenazën, për ndryshe se cilit tjetër gjenazëja i falet, por me priashtim të njërësve që kanë ndikim, më thënë djetarë ose njërës më ndikim, ata e kanë obligim që të largohen prej gjenazëve të tyre, si qërtim për tjertë, edhe me për me marë mësim të tjertë, Se ane, selim, nuk ka ka falë gjenazën disa njerëzve por nuk i ka ndalu sahabët që tja falin edhe kështun se cilën ko dhe thët ka pengamiri së lëdhavën që më përndryshe ka thonë sallu ala sahibikum dhe më thënë falë janë i gjenazën këti shokut duaj por ajvet nuk i ka falë dhe thët që nuk është ndaluar të falët gjenazëja më katharit ose bidat gjisë përndryshe do do ta kishim për krahmën e hexin e xavaritëve vet muslim ata që janë muslimanë dhe vdesin si musliman edhe nëse janë bidaxhi para xhenazës e u falet dhe vërosen si musliman por ata njerëz që kanë ndikim largohohen për xhenazën disa ve personave që janë thirrsa që njihen si largohen prej tyre që thiet ajo mësim për të tjerët. Pastaj ka thon gjithashtu Fudail ibn Iyad, thot, "A kulu ma'a yahudiyn wa nasraniyn wa la aklu ma'a mubtadi'a." Ka thon ulem që të ha bashkë me një xifut edhe një krister dhe nuk ulem të ha bashkë me një mbitadzi. Edhe kjo është prej para lajmrimit të rept edhe uretjes madhe ndaj bidatgjive sepse kufri i jahudive dhe kryshterve është i qartë i hapt nuk ka ose rëziku për të ndiku prej kufrit të tyre është shumë i vogël kurse rëziku për të ndiku prej bidatit bidatgjive është shumë i madhe sidomos nëse shfaqen si devotës shumë edhe përlote në kështu me radhe më thënë është diçka që ndikon shumë të njerëzit edhe shojnë sa e fletë, ka thonë Allahu, ka thonë për nga meri, sallallahu aleyhi vësallem, edhe dukat si kur qanë e këstu merad, edhe kjo dikonte njërësit. Prandaj, ullja me pëtëgji, dami është shumë i madhë prej, prej sajë. Kurse ullja me jahudia dhe kryshterë, në gjithashtu edhe jo për në një nevojë, e jo në formë të shoqërimit edhe dashurisë nuk lejohet, më thotë. Por prap më ketë kadast tregojë se prap rreziku edhe dhami prej yahudisëve dhe krishterit është më i vogël për muslimanin sesa dhami prej bitaxjis. Se bitaxjiu është ura lidhse mes mosbesimtarve edhe muslimanëve. Edhe ata i nxjerrin muslimanët dan nga, nga dal ngadalë, do të thonë, nxjerrin prej islamit edhe sunetit, edhe i afrojnë te besimet edhe traditat e mosbesimtarëve. Kurse mosbesimtari është tepër e vështirë që ta nxjere muslimanin nga imani në kufër. Do thonë ajo është shumë e vështirë, prandaj në këtë kuptim e ka thonë kët Fudail ibn ijad, rahimahullah. Pastaj thotë uhë uhë dua të kemi një mbrojtje të fortë mes meje dhe të personit që bën bidatë, një fortësi prej hekuri. Do të kishadast që me smejë edhe bidaxive më pas kështjell të hekurt. Do thotë që të jetë mbrojtja e, maksimale, edhe të jetë kjo është nga ndjenja, nga detyria që e ka pas prej rrezikut të madh edhe lehtësisë ndikimit. Do thotë që të ketë izolim të blot mes meja dhe bidatgjive pasi dhe thët duhet e kemi obligim të ruhemi prej dhe vime dhe të tyre gjithashtu thot se ka than fudajli bën e jad idha alim Allahu minar regjuli annehu mubgjidun li sahibi bidra gafara lehu wa inqalle ameluhu pra nëse Allahu e di se një njeri ju rren bidatgjit aja falati gjinahet edhe nëse ka barve pra pakta. Pastaj ka thon la yakunu sahibu sunnah yumaliu sahiba bid'ah illa nifaqan. Domthan pasuesi sunetit nuk e laj ka thon ose nuk bëhet domthan i mirë me bitaxhin për vetëm se nëse ka nifaq. Pra fjala e mbartshme është soim se ka të bëjë me çështjet e ghaibit edhe ajo Allahu alhem më thënë lejo e të thu e të ashtu pasi ka dëbojme shpërblimin edhe dënimin e Allahu subhanahu wa ta'ala atë edhi vetëm Allahu kurse kjo është përshkrim i realitetit që mund të shihet të njerëcit më thënë një pasu e si sunetit nuk ka mundë si të shëqirohet edhe të dashurhohet me bidatëgji përvecë në që fëse ka një fak nëse ka akide Sinqertë në zemrën e ti Për dashurin dhe i sunetit Nuk ka mund si të doj atë që e këndrështon Sunetin e fina merit sallallahu nësallam Por në qovëse ka dyftyrësi Bëjët edhe me pasusit e sunetit Edhe me pasusit e bidatit Ajo është prej sëlsive të uh, munafikme Pas të e thotë U e men a'raba bi wajhihi Anë sahi bi bidatin Me la Allahu kalbëhu imanen Dhe më thënë kushja këthe në shpinën Shpinën uh, dhe më thënë e largon fëtyren e ti nga bidatëziju, ati Allahu janë buzë zemrën me iman. Thëtë, vëmenin tëherë sahib e bidatin, amenehu Allahu jo me lëfëzëi lë ekber. Thëtë, kusë e qërtonë ose postron bidatëzijun, Allahu i je pa ti siguri në ditën e frikës sëma dhe në ditën e kiametit. Këto, gjitha këto jam pra nuk mund thuhet ashtu kryekput se si dënimo se si shpërblim për Allahut direkt përveçse me argument por këto janë për ta treguar vlerën e mbrojtjes së sunetit, do të thënë kush e bën luftën për ta mbrojtur sunetin edhe për ta mposht bidatin, patjetër se Allahu e shpërblen ai shpërblimi edhe vlera e xhihadit, do të thënë në mbrojtjet sunetit edhe në mposhtjet bidatit është vlerë shumë e madhe edhe përfitim shumë i madhe edhe pa tjetër se njëriju që embronë sunetin do të ketë sigurit e ka Allahu subhanahu wa ta'ala pas të ka thonë vemen e hane sahib e bid'atin rafa'ahu Allahu thilgjennati miat e daraqa e kjo është me dërthet thëtë kus e postron bid'at zion Allahu e ngre një qin shkallë në gjennet e lartësën 100 shkall kjo dëmë thënë përmendja e numrit 100 shkall ajo është që, është që nuk i takon as kujtë përveç Allahut Subhjana Hullat e Ala pra ndaj nuk ka dysim pra si që thamë se lufta për të mbrojtë sonetin dhe për të mpost bidatin ka shpërblim të matë por përmendja e një shpërblimit caktum nuk mund të thuhet pa pas argument dhe më në funë Thot, autori, rahim e Allah, felatekun, tuhib busahi be bid'atin, fillahi ebeden. Dhe më thënë, asë njëherë, mësë u bëjë pre atyre që i duan bid'at gjitë për hirtë Allahut. Thot, nga gjitha këto këshila, nga gjitha ato sëqerime, në lidhje me qështje të sunetit dhe bid'atit, edhe nga këto këshila pre iman vetë sunetit, kuptohet se, e, bëhet mëse e qartë, obligimi, obliguesmëria e urrëties bidatit dhe urrëties së bardzve të bidatit, njerëzve të cilët janë bidatxij. Edhe kjo urrëtie buron nga dashuria e sinqert ndaj sunetit tëve, pasuesve të sunetit. Me këtë përfundon ky libër i vështërm, e lutim Allahun që të na japë diturinë e dobishme, kuptim të drejt, na bëjë të bëjmë këtë fjalë që i kemi thënë gjatë shpellimit këtij libri, edhe të na bëjë për atyrat që i dëgjojnë fjalët i pasojnë në mënyrën më të mirë dhe të na më bëjë ato të randa në peshorën e veprave të mira. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulihī Nabīnā Muhammad, wa ākhiru da'wānā an al-hamdullillāhi rabbil 'ālamīn.